četvrtkom Godina je 1980. Do te godine Pešavar bio miran polumilijunski grad iz središte pakistanske sjeverozapadne pogranične provincije. Ime je Pešavaru navodno dao Akbar, mogulski car koji je vladao Indijom u drugoj polovini 16. stoljeća. Ime dolazi od riječi Peš i Avar i znači pogranični grad. Ime odgovara tom gradu, sjeverozapadna provincija je najsivernija pakistanska provincija. Na zapadu i sjeveru graniči s Afganistanom. Na sjeveru i istoku graniči s nemirnim teritorijima Džamua i Kašmira, oko kojih se već desetljećima spore Indija i Pakistan. Na jugu provincija graniči s pakistanskim provincijama Panjabom i Baludžistanom. A sam Peševar nalazi se u podnožju glasovitog prijelaza Kajbar, kroz kojeg su prošle sve vojske i karavane koje su htjele doći na indijski podkontinent. Američki novinar Robert Kaplan u knjizi Božji vojnici ovako opisuje taj grad. Pešavar leži na ploči crven crne zemlje u podnožju prijelaza Kajber, glasovitih vrata koje su se smjestile između Indijskog podkontinenta i sumornih planina i platoa Središnje Azije, nad kojima sunce svake noći zalazi u sjaju drečavih boja. Prekriven blatom i finom prašinom i obavijen mirisima pečene cigle, dizelskih ispušnih plinova, tamjana i balege, Pešavar je tipičan Dickensovski grad industrializiranog dijela Trećega svijeta. Taj čađom zamrljani grad malo podižu travnjaci i palače sagrađeno u angloindijskom gotičkom stilu u staroj vojničkoj četvrti, koju su gradili i nekad nastanjivali britanci. Na tim urednim paradnim mjestima, ako iskoristite maštu, pešavar može nalikovati po crnjeloj od dima litografiji Britanske Indije. Ali svukuda izvan te četvrti postoji samo buka, promet i vruća i gusta kupka na elektriziranog zraka, prožetog žeravicom i metaliziranim zrakom. Nakon odlaska Britanaca i podjela indijskog podkontinenta na Indiju i Pakistan, Pešavar je postao miran pogranični grad čija su se vrata zatvarala u ponoć. Ali mir će nestati već 1979. godine. Prvo je te godine islamska revolucija u Iranu svrdnula s vlasti Šaharezu Pahlavija. Robert Kaplan piše. Pri kraju 70. Pešavar je od osebujne zabiti postao geopolitička rasjedlina. Islamska revolucija u Iranu zatvorila je važnu rutu međunarodnim krijumčarima droge. Opium, izlučen iz crvenih makova uzgojenih u Iranu, više nije mogao biti transportiran na zapad preko Pakistana. Umjesto toga, napravljeni su laboratoriji na golim sivkasto smeđim brdima, koja se nalaze na objema stranama prijelaza Kajbera. U malim skrivenim skloništima napravljenima od crvene cigle, opijum je rafiniran u milijarde dolara vrijedan heroin koji se kamionima i zrakoplovima prevozio do Luke u Karačiju i otamo je prevožen u Europu i Ameriku. Nepunih godinu dana nakon što se Ajatola Ruholah, Khomeini triumfalno vrati u Teheran, sovjetska vojska došla je u podnožje prelaza Kajbar. U noći 24. prosinca 1979. godine Sovjetski savez počeo invaziju Afganistana. Sovjetska 40. armija okupirala je zemlju i postavila marionetski komunistički režim. Ubrzo nakon dolaska Sovjeta počeo je otpor. Muđahedini ili sveti ratnici počeli su gerilski rat protiv sovjetske vojske i vojske marionetskog režima. Sovjetski generali znali su za Mao Tungovu izreku da je gerila riba koja pliva u oceanu naroda. I odlučili su isušiti ocean. Afganistanska sela postala su meta sovjetskog zrakoplovstva, topništva i mehanizirani kolona. Voćnjaci, polja i sustavi za navodnjavanje uništavani su kako bi se muđahedinima oduzela hrana. Takav način ratovanja sovjetske vojske i vojske marionetskog afganistanskog režima natjerao Afganistance da se sklone ili u gradove ili u susjedni Pakistan. I tako se grad Pešavar počeo mijenjati. Lawrence Wright, novinar američkog magazina New Yorker, ovako opisuje taj grad početkom 80. godina prošlog stoljeća. Grad se mora unositi s rijekom prognanih i gladnih Afganistanaca. Do kraja 1980. godine u Pakistanu se našlo oko milijuni četiristo tisuća afganistanskih izbjeglica. Taj će se broj povećati sljedeće godine i skoro svi oni prošli su kroz Pešavar tražeći utočište u obližnjim izbjegličkim logorima. Mnogi od izbjeglica bili su žrtve sovjetskih mina i snažnog bombardiranja gradova i sela. Stanje u bolnicama u Pešavaru bilo je očajno. Sovjetska invazija na Afganistan dovela je u Pešavar osim izbjeglica i druge ljude. Te pridošlice Lawrence Wright ovako opisuje. Mladi ljudi iz drugih muslimanskih zemalja počeli su se odazivati pozivu na džihad i oni su stizali u pešavar. Često sa sobom nisu imali ništa osim telefonskog broja u džepovima, ponekad nisu imali ni to. Njihov je cilj bio da postanu šahidi, mučenici i tražili su da ih netko uputi tamo gdje je rat. I tako je taj usnuli pakistanski pogranični grad postao žarište hladnog rata. Kroz Pešavar su prošli milijuni afganistanskih izbjeglica. U grad su dolazile tisuće afganistanskih muđahedina i stranih dobrovoljaca koji su odlazili u džihad protiv Sovjeta. U gradu su se nalazili špijuni KGB-a, pakistanske obavještajne službe ISI i naravno špijuni zapadnih obavještajnih službi predvođeni Cijom. U Pešavaru se vodila velika bitka hladnog rata. A paralelno s tom bitkom u tom je gradu sredinom 80. godina 20. stoljeća počela nastati organizacija danas poznata pod nazivom Al-Qaida Govori Fran Višnar vojni analitičar Dva su razloga tome Prvi je uh samoorganiziranje i organiziranje u arapsko-islamskom svijetu, prije svega u Saudijskoj Arabiji. Poznato je da je to izuzetno i danas konzervativna zemlja gdje su na vlasti, gdje je na vlasti kuća Saud, odnosno na vlasti su vahabiti koji su izuzetno konzervativni i koji su shvatili sam dvor, ali također široke mase, su shvatili okupaciju, sovjetsko okupacijo Afganistana kao satanski čin kao nešto uh, na što trebaju odgovoriti svi muslimani uh, i uh, priteći naravno u uh, uh, pomoć uh, i proglašena je veliko vjersko vijeće Saudijske Arabije Proglasilo je fatvu po kojem je svaki musliman u svijetu dužan dati neki doprinos u oslobađanju Afganistana, odnosno u pomaganju muslimanske braće unutar te, kako su tada govorili, napačene zemlje. Pomoć afganistanskim muđahedinima došla je i iz drugog izvora. Naime, sovjetska invazija na Afganistan došla je u jeku hladnog rata. Dan nakon sovjetskog ulaska u tu zemlju, savjetnik za nacionalnu sigurnost dr. Zbignjev Bžežinski napisao je memorandum američkom predsjedniku Jimmy Carteru. U zadnjem dijelu memoranduma pod naslovom Što treba učiniti, Bžežinski je napisao. Ono što slijedi neke su uvodne misli koje se tek trebaju u potpunosti raspraviti. A od suštinske važnosti da se nastavi afganistanski otpor. To znači više novca, slanje oružja pobunjenicima i davanje nekih tehničkih savjeta. B. Da bismo ovo ostvarili, moramo umiriti Pakistan i ohrabriti ga da podrži pobunjenike. To će zahtijevati promjenu naše politike prema Pakistanu, davanja jamstava i oružja toj zemlji. C. Moramo ohrabriti kineze da također pomognu pobunjenike. D. Moramo surađivati s islamskim zemljama kako u propagandnoj kampanji, tako i u tajnim akcijama, kako bismo pomogli pobunjenike. Zbignjev Đežinski, jedan od njihovih eh, najvećih i najautoritativnijih geopolitičara i politologa, eh, dugo, mnogo, mnogo godina iza završetka Afganistanskog rata, upravo kad se pojavila Al-Kajda, rekao je, napisao je da u ono doba sve američke administracije i ona demokratska Carterova na odlasku i ona Ronalda Reagana su mislile isto. Uči u savezi sa crnim vragom samo da se sovjeti izbaci iz Afganistana. Jer e, amerikanci koji razmišljaju uvijek geopolitički i geostrateški e, pravilno su zaključili da bi kontrolom Afganistana e, sovjeti zapravo imali pristup i dolje na indijski podkontinent, vršili pritisak prema Iranu i ono najvažnije, ugrožavali tada jako važnog američkog saveznika Pakistan, jer zapravo kasnije ćemo vidjeti da su sve operacije muđahedinske, odnosno ovih stranih dobrovoljaca iz arapsko-islanskih zemalja, kretale upravo iz Pakistana, uz podršku lokalnih vlasti, uz podršku pakistanske obavještajne službe i visokih vojnih krugova i e, nekoga koje je cijelo vrijeme tijekom čitavog trajanja rata e, stajao e, iza e, stranih dobrovoljaca, a to je američka cija. Pomoći Saudijske Arabije i ostalih naftom bogatih zemalja Perzijskog i Arapskog zaljeva bila je znatna. Ali uz pomoć koju su davale države, još je u Pakistan i Afganistan stizala i pomoć koju su davali bogati pojedinci organizacije iz Arapskih zemalja. Milton Burden, pripadnik Cije koji je nadgledao tajni program pomoći afganistanskim muđahedinima, ovako je za emisiju Frontline američke televizijske kuće PBS opisao taj program pomoći. Arabski element u desetogodišnjem afganistanskom ratu bio je ključan za uspjeh, ali samo u kontekstu skupljanja sredstava. Na svaki dolar američkih poreznih obveznika dolazio je jedan saudijski dolar i to je bilo ključno. Izvan toga imali ste saudijski crveni polumjesec i razne druge organizacije zaljevskih araba, koje je privukao jedini džihad koji se tada odvijao i koji je bio važan događaj u islamskom svijetu. Oni su skupljali sredstva i donijeli su dodatni novac u afganistanski program. Gradili su sirotišta, gradili su domove za udovice mučenika i još su davali afganistanskim borcima, nakon što se pokazalo da se ratna sreća okreće na muđahedinsku stranu 20 do 25 milijuna dolara na mjesec. I tako su igrali važnu ulogu. Uznavac te su organizacije je u u Pakistani dobrovoljce koji su se htjeli boriti protiv sovjetske vojske. U prikupljanju pomoći i dobrovoljaca ključnu je ulogu imao islamski teolog i vatreni propovjednik Abdullah Azam. On je bio jedan od prvih koji su došli u Pešavar. Azam je bio islamski teolog rođen u Palestini, koji je doktorat iz islamskog prava stekao na glasovitom kajirskom Al-Azhar sveučilištu kojeg su utemeljili Fatimidi 970. godine. Bio je član muslimanskog bratstva koje umjesto pana arabizma zagovaralo pan islamizam i predavao je na sveučilištu kralja Abdullah Aziza u džedi. Kada je čuo da su trupe Sovjetskog saveza u Afganistan, Azam je odmah krenuo za Pakistan i nastanio se u Pešavaru. Tamo je utemeljio središte za strane dobrovoljce. Prema nekim izvorima, on je u 80. godinama u Afganistan poslao između 16 i 20 tisuće dobrovoljaca. Lawrence Wright ovako opisuje Abdullah Hazama. On je u Pešavaru postao predvodnik džihada i glavni sakupljač novčanih priloga. Njegova formula za pobjedu nad Sovjetima bila je samo džihad i puška. Nikakvi pregovori, nikakve konferencije i nikakvi razgovori. Azam je bio utjelovljenje svetog ratnika, koji je u muslimanskom svijetu popularni herojski stereotip sličan japanskom samuraju ili hollywoodskom kauboju. Njegova duga brada bila je u sredini živo crna, a na krajevima bijela. I kad god bi govorio o ratu, činilo se da se njegov pogled usredotočuje na neku sjajnu unutarnju viziju. Došao sam u Afganistan i nisam mogao vjerovati svojim očima rekao je Azam u jednom svom videu za novačenje koji je snimio 1988. godine i na kojem on drži Kalašnikovu grilu. Dugo sam putovao kako bih ljude upoznao s džihadom. Mi pokušavamo zadovoljiti želj za mučeništvom i još smo uvijek u to zaljubljeni. Abdullah Azam bio je otac džihada u Afganistanu. On je neumorno putovao kako bi skupio novac i oružje. Njegove poruke snimljene na audio i videokasete dovale su mnoge dobrovoljce u Pakistan. Ali njegov je utjecaj bio puno veći i išao je dalje od Afganistana. U Pešavaru utemeljio je Magdab al-Kadamat, ured za pomoć muđahedinima. Danas se smatra da je to bila preteča organizacije koja se danas naziva al Qaida. Jedan od Azamovih ovih u džedi bio je sin bogatog saudijskog milijardera, građevinskog magnata. Azam je svojim predavanjima tog mladića koji je navodno dotad uživao u svjetovnim užicima uputio prvo u Pakistan gdje je taj mladić živio u njegovoj kući u Pešavaru, a onda i u Afganistan ime tog mladića je Osama bin Laden Azamove vatrane poruke dovodile su Pakistan ljude kojima niti CIA niti pakistanska obaveštana služba nisu htjele dati niti dolara ali Azam je svojim propovjedima za te ljude skupio i novac tu moramo biti Uh, objektivni u analizi uh, cija uh, nije pomagala sve, ona nije dijelila novce šakom i kapom, ona je birala s kim će uh, ići u savezništvo, koga će forsirati, a u to ratno vrijeme uh, naravno uh, pragmatizam je bio najvažniji. I za Amerikance je bilo bitno da podržavaju one uh, skupine, one frakcije koje su bile najbolje obučene, koje su znači, prije imale kako tako vojno iskustvo, uh, da ne bi u njih uzalut bacali novce. S druge strane, uh, kad su odabrali ljude, uh, onda su uh, procjenjivali njihovu volju, uh, njihov interes za borbu, da li zaista se žele boriti protiv komunizma ili tu ima nekih drugih namjera, pljačka i slično. I njima je u tom razdoblju a, najviše, a, a, a, najviše pomogla činjenica da je preko raznih dobrotvornih društava koje financira upravo Osama bin Laden, koje je polovicu rata u Afganistanu a, staje u pozadini. On je samo financirao, on je a, prikupljao ljude i slao ih u Pešavar, gdje je bilo dvadesetak različitih logora za obuku. U Afganistanu živjelo je više od 20 etničkih skupina. Tu etničku mješovinu jedino su ujedinjavali ratnička tradicija, netrpeljivost prema središnjoj vlasti i strancima i islamska vjera. Nije ni čudo da se odmah nakon okupacije stvorilo sedam frakcija koje su sve tražile kako američku, tako i islamsku pomoć. Suradnja sa afganistanskim muđahedinima nije bila laka. Naime, njima su između ostalog trebale čizme. Ratovanje u afganistanskim planinama i u afganistanskoj klimi teško se moglo zamisliti bez vojničkih čizama. Zato je Cija nabavila nekoliko tisuća klasičnih visokih vojničkih čizama koje su se vezale. Uskoro su Cijini ljudi na terenu vidjeli da muđahedini masovno bacaju te čizme. Razlog je bio jednostavan. Većina njih molila se pet puta dnevno i tijekom te molitve morali su skinuti te čizme. Vezivati i odvezivati čizme pet puta na dan bilo je prezahtjevno za većinu afganistanskih muđahedina. I CIA i pakistanska služba ISI morali su nabaviti čizme koje su umjesto vezica imale zatvarače na čičak. O tome kako je teško bilo surađivati s muđahedinima govori vojni povisničar Lester Grau u članku Sovjetsko-Afganistanski rat objavljenom u časopisu za slavenske vojne studije. Usprkos tome što su im davali pomoć, oni koji su podržavali Muđahedine teško su kontrolirali akcije pokreta otpora. Nezavisno narav Afganistanaca nalagala je da stranci ne mogu o tome odlučivati. Muđahedin bi surađivao s onima koji su mu davali pomoć samo kada bi im to odgovaralo ili kada bi pomagači zaprijetili da će mu obustaviti pomoć. Naprimjer, Sovjeti su raširili cjevo po zapadnim i istočnim afganistanskim koridorima. Po njima su kolali dizel i gorivo za zrakoplove. Ti su cjevovodi bili laka meta i napad na njih odmah bi rezultirao gubitkom goriva za sovjetski vojni stroj. Ali Mužahedini nisu imali želje napasti te cjevovode, jer u tome nisu vidjeli nikakvo hrabro djelo. U napadima na te cjevovode nije se mogla steći slava. Njihov vratnički kodeks bio im je važniji od vojničkog razmišljanja. Kako bi nagovorili muđahedinske vođe, cini i pakistanski instruktori često su morali podmičivati ili pak prijetiti uskraćivanjem pomoći. Često su i laskanjem nastali privodjeti muđahedinske zapovjednike na napad na neke od ciljeva. Suočeni s tim poteškoćama, ponekad je bilo jednostavnije surađivati sa stranim dobrovoljcima, koji su se obučavali u taborima u Pakistanu. U svim tim taborima bilo je karakteristično sljedeće. Kad su e, strani e, dobrovojci iz dvadesetak arapsko-islamskih zemalja stizali, prvo nisu prošli kroz vojnu, dodatnu vojnu obuku, nego, e, nego e, su prošli e, kroz e, ideološku i vjersku, jedna vjerski tečaj intenzivni a, gdje su a, izbrifirani, gdje su im objašnjeni ciljevi borbe, koje ne prijatelje u Afganistanu, a, svi sovjetski vojnici i časnici koje treba ubijati bez milosti, ikakve, i naravno njihovi a, a, saveznici, a, kvislinzi, a, to su bili afganistanski socijalisti, odnosno komunisti, kojih je bio značajan broj, osobito u ovim urbanim središtima. Većina tog kadra je školovana u Sovjetskom savezu. U Moskvi, na vojnim akademija, bilo je jako puno inženjera, liječnika, geologa, koje, koje, u koje su Rusi pametno ulagali još tamo negdje iza 1945. godine. O karakteru afganistanskih muđahedina govori priča koju u knjizi Zamka za medvjeda donosi Muhamed Jusef, brigadir pakistanske vojske i vojni instruktor kojeg je pakistanska obavještana služba odabrala da obučava afganistanske borce. Mala grupa afganistanaca bila je okupljena oko vatre i svađala se. Dvojca od njih raspravljali su tko je od njih najhrabriji. Kako bi pokazao da je on najhrabriji, jedan od njih se nagnuo prema vatri i gurno ruku u nju. Plamenovi su počeli lizati njegovu ruku. Usprkos strašnoj patnji nije ispustio niti glas. Samo su ukočena čeljust, iskolačene oči i podrhtavanje ruke pokazivali da je uložio sav napor kako bi nadvladao bol. Nekoliko je trenutaka ostavio ruku da se peče pred okupljenim ljudima. Kad je izvukao ruku iz vatre, bila je svjetlo crvena i s nje je kapala tekućina. Taj čovjek pokazao svoju hrabrost. Hrabrost je najvažnija za afganistanski karakter. Ovaj se događaj i zaista dogodio, ali on je ekstreman primjer. U Afganistanu se smatra da je nemuževno plakati i vrištati, čak i ako je netko teško ranjen. To se ucijepljuje još u djetinjstvu, to je dio odgoja. Ošamarite petogodišnjeg afganistanskog dječaka i suze će poteći kao i u svakog drugog dječaka. Ošamarite isto dijete sa sedam godina i jedva da će se pomaknuti. Ali s takvim ljudima ponekad bilo teško surađivati. Bili su ponekad previše svoje glavi. U takvoj atmosferi strajni obavještajni vojni savjetnici ponekad su tražili ljude za svoje zadatke između 16, i 20.000 stranih dobrovoljaca koji su stigli u Afganistan. Sa onim kadrom onim plemenima koji su se međusobno stalno sukobljavali, paštuni, uzbeci, tu je bio opći kaos, to se nije moglo postići. Procina je bila da bi se u tom prljavom ratu lakše moglo usmjeravati upravo ove arapske dobrovoljce i njima je cija preko svojih najboljih instruktora, pri čemu nisu sudjelovali samo Amerikanci nego mnogi i plaćenice, ali isto tako stručnjaci iz raznih zapadnih e, zemalja. spomenuo sam Pakistance, bilo je to iz nekih drugih a, azijskih a, država a, po koji a, iskusni operativac i oni su njih naučili nekoliko stvari. Prvo, a, dali su im potpuno operativnu obuku kad je u pitanju gerilski rat, kako se postavlja uspješne zas, zasjede, na cesti prije svega jer kao što je poznato, Afganistan kao planinska, izrazito planinska zemlja koja ima svega tri posto pošumljenog prostora ostalo je zapravo sve golo pod snijegom gdje šibi veliki vjetrovi iznad 2000 metara nadmorske visine jedina spona između glavnih životnih žarišta središta bile su ceste vrlo dobre koje su još britanci počeli graditi. Rusi za vrijeme carske Rusije su to nastavili i onda kasnije u Staljinova vremena i od Hruščova nadalje to se nastavilo. Znači Sovjetski savez se je stalno jednom mnogom bio u tom Afganistanu. Sada je konačno odlučio svoje geopolitičke namjere za okružiti, i stvorio jedan vrlo dobar sustav opskrbe kojeg je trebalo eliminirati. Ratnog zrakoplovstva uh, Muđahedini nisu imali, uh, uh, nisu također imali niti mnogo teškog naoružanja i jedini način borbe protiv uh, uh, uh, Sovjeta Rusa i su bile diverzije i sabotaže. Tijekom rata u Afganistanu između 16 i 20 tisuća dobrovoljaca došle u Pakistan kako bi se borilo protiv Sovjeta. Ugledni Jains Defense tvrdi da je među njima bilo oko 5000 saudijaca, 3000 emenaca, 2800 alžiraca, 2000 egipćana, 400 tunižana, 350 iračana, 200 libijaca i nekoliko desetine ordanaca. U svakom trenutku Afganistanu je ratovilo najviše 2500 tih boraca. Oni nisu donijeli prevagu mudahedinima, ali ipak su dobro poslužili u ratu sa sovjetskom vojskom. Otprilike dva tuceta, dvadesetak, tridesetak probranih muđahedina među koje, koje je između ostalog birao i Osama bin Laden ali ne samo on nego i nekoliko e, drugih ljudi važnih koje ću kasnije spomenuti ali tada o Al-Qaeda još uvijek nema riječi to je sredina 80-ih godina e, kada, se, e, kada se stvari e, počinju, počinju kuhati i oni su dobili prije svega pirotehničku naobrazbu šta se je desilo kasnije oni su jezgra al od 90. godina nadalje, to su ti bombaši koji su onda dizali u zrak američke brodove ambasade, ali su oni uvučili do sada pet generacija novih bombaša. A poznato je da CIA, da Amerikanci doista imaju najbolje konstruktore bombe i e, ovi ljudi koji su obučili, oni su sposobni konstruirati sve vrste bombe od najmanjih do najvećih, da koriste recimo i neeksplodirane velike aviobombe od 500 e, kilograma i da od toga napravi megabombu koju stavlja u kamion ili auto e, i onda je, onda je usmjerava da kako ne kao samoubojica o tome onda nije bilo riječi s tim da je cer kako su to onda u, u, u, u ovom okružju neposrednom o same bin ladena definirali, nazvali, počela je škrtariti. Jer naravno s obzirom da je to, iako je to tajna služba, ona ima svoj proračun budžet i mora voditi gdje ulaže sredstva. A ovo je bila vreća dna jer e, e, e, dešavalo se e, da e, oni u koji su uložili jednostavno su se spakirali, otišli i onda su to kasnije koristili, ta svoja znanja u, zemlji, u zemljama iz kojih potiču za pljačke banaka i, i slične stvari. Među dobrovoljcima koji su došli Afganistan bio i Osama Bin Laden. Kada je došao ratovati protiv sovjeta i marionetske vlade u Kabulu, imao je 23 godine. U izvještaju kojeg je sastavila komisija za napad od 11. rujna 2001. daje se ovaj Bin Ladenom životopis. Bin Laden bio je 17 od 57 od djece saudijskog građevinskog magnata. Visoki mršav Bin Laden se čini nezgrapnim, ali zapravo je bio atletski građan i jahač trkač, penjač i igrač nogometa. Pohađao je sve učilište Abdullah Aziza u Saudijskoj Arabiji. Po nekim svjedočenjima tamo se zainteresirao za vjerske studije, nadahnut žestokim propovjedima Palestinca Abdullah Hazama. Min Laden se isticao među dobrovoljcima ne zbog svog vjerskog obrazovanja, već zbog činjenice da je imao pristup ogromnom obiteljskom bogatstvu. Iako je sudjelovao u barem jednoj bitki, uskoro je postao poznat osoba koja je velikodušno financirala antisovjetski džihad. Kad je Osama bin Laden u bilo 13, njegov otac je umro i ostavio njemu veliko bogatstvo. Neki izvori navode da je Osama bin Laden imao burnu mladost u Švicarskoj i Londonu, ali to nije potvrđeno. Nakon završenog fakulteta u džedi, Bin Laden je otišao u Pakistan i nakon toga u Afganistan. Američke obavještajne službe potvrdile su da je osama Bin Laden sudjelovao samo u jednoj bici tijekom rata u Afganistanu. U travnju 1987. godine sovjetske trupe podržane helikopterima i zrakoplovima napale su tabor Mujahedina kod planinskih prijelaza Džađi u provinciji baktija u blizini pakistanske granice. Steve Cole, novinar Washington Posta u knjizi Ratovi duhova, ovako opisuje taj okršaj. Bitka je trajala tjedan dana. Bin Laden i 50 arapskih dobrovoljaca suočili su se s 200 ruskih vojnika. Arapski dobrovoljci pretrpjeli su znatne gubitke, ali su nekoliko dana izdržali žestoku vatru. Više od tuceta binladenovih drugova je ubijeno i Bin Laden je navodno ranjen u stopalo. Nekoliko arapskih novinara pratilo je bitku kod Džadžija iz dana u dan i ta je bitka označila rođenje reputacije o same Bin Ladena ratnika među arapskim džihadistima. Nakon Džadžija, on je započeo medijsku kampanju koja je trebala popularizirati hrabru bitku koju su vodili arapski dobrovoljci koji su se usudili suprotstaviti supersili. U intervjujima i govorima, Bin Laden je počeo regrutirati nove borce prikazujući sebe kao vojniškog vođu koji se okušao u ratu. Nakon bitke kod Đađija, sin bogatog građevinskog magnata koji je dotada sakupljao novce za džihad u Afganistanu, mogao je za sebe reći da je i sudjelovao u tom džihadu. Negdje u vrijeme bitke kod Đađija, Bin Laden je susreo drugu važnu osobu u svom životu. Abdullah Azam doveo ga je u Pakistan i Afganistan, pokazao mu kako se organizira džihad i kako se sakupljaju novci i devrovoljci. I uputio ga je u pan Islamizam. Druga važna osoba u njegovom životu je jedan egipćanin. On će mu dati političko obrazovanje. Njegova desna ruka i zapravo čovjek broj dva, ali u to doba čak i u operativnom smislu najvažniji čovjek tog centra za novačenje i distribuciju dragovoljaca iz Arabskoj isklasi zemanja bio je, danas njegovo ime aktualno, egipatski kirurg Uh, Ayman uh, al, uh, uh, Zavahiri. On je uh, bio pripadnik organizacije Džama Islamija još 80-ih godina uh, prošlog stoljeća. Bio je suđen u Egiptu, prijetila mu i smrtna kazna, ali na sudu se je tako dobro branio, nije porekao da je crni musliman odnosno da je pripadnik fundamentalističkog islamskog pokreta da želi teokratsku državu po uzoru na Iranu u Egiptu optužuje Mubaraka i njegov režim prije naravno sadata Uh, Amvora Sadata koj, i, i on je indirektno sudjelovao njegovom ubojstvu a uh, užata, a, odnosno vješanja ga je spasila, jedino činjenica da tada nije bio u zemlji kada su ga na onoj poznatoj vojnoj paradi Sadata ustrijelili. On je naravno uhapšen kasnije, bilo je suđenje i on se je izvukao. Njemu nije trebalo uh, govoriti dugo, nagovarati ga da napusti zemlju rat je već se rasplansao u Afganistanu i on je zajedno sa nekim egipatskim drgovoljcima se uputio u tu zemlju i tamo je upoznao ovoga Osamu Bin Ladena. Njih dvoje su se potpuno razlikovali, ovaj je bio pravi, za Zavahiri je bio pravi islamski revolucionar, a E, Osama o, o, Biladen u to doba je samo zatajan još uvijek. E, on ne govori toliko o e, nekim globalnim planovima, ali e, pri, daje novce, što je bilo važno. Godini 1989. sovjeti su se povukli iz Afganistana. 15. veljače 1989. točno u 11.55 minuta preko čeličnog mosta nazvanog Prijateljstvu koji premošćuje rijeku Amudariju prešao je general sovjetske vojske Boris Gromov i ušao u sovjetski pogranični grad Termez. I tako je nakon 9 godine i 50 dana zadnji sovjetski vojnik otišao iz Afganistana. Istog dana u Islamabadu Milton Burden, koordinator pomoći afganistanskim borcima protiv Sovjeta na zadnjem katu veleposlanstva gdje su se nalazile prostorije Cije, održao je malu svečanost. Najmeveće godinama Milton Burden na svečanim prijemima morao podnositi zadirkivanje šefa KGB-ove rezidenture u Pakistanu. Taj bi ga KGB-ovac zadirkivao ovim riječima. Zašto stalno svjetla gore na gornjem katu američkog veleposlanstva? Što to vi imperialisti spremate u Afganistanu? U noći 15. velječe 1989. nakon što je posljednji sovjetski vojnik otišao iz Afganistana, Milton Burdan svečano je ugasio svjetlo u cinim prostorijama u veloposlanstvu. I tako je Sovjetski savez nakon devet godina otišao poražen iz Afganistana. Na vlasti u Afganistanu ostala je prosovjetska Narodna demokratska partija. Ali njezina je vlast bila slaba i u borbi s njima muđahedinske frakcije nisu trebale ničiju pomoć kada su sovjeti otišli iz Afganistana, ICA je prestala sa slanjem pomoći. Osama uh, Bin Laden uh, u razgovorima sa Aymanom Zawahirijem uh, u to doba, to je bila 1989. postavlja pitanje, a što ćemo kad se rad završi? Uh, oni su se uh, dogovorili da treba u, kod Muđahedina, afganistanski podržati one koji su najradikalniji, a već se je kuhalo u, u školama, u onim adresama u Pakistanu, stvarao se jedan pokret to su bili Talibani, koji su u toj sunitskoj vahabitskoj e, sekti najradikalniji, radilo se u vjerskim naravno o studentima e, teologije, e, koji su imali izvrsne veze sa pakistanskim obavještajnim službama, ali isto tako i sa o samom Beladenom. Zato nije ni čudo da se on sklonio sredinom 90-ih da su ga oni dočekali široke ruke i oni njih financirao. On je potrošio tada preko 20 milijuna dolara osobnog uh, uh, imetka jer je smatrao da Amerikanci nikada neće ići tako, tako daleko da stvore jednu veliku arapsku vojsku koja će onda ići od jedne do druge arapske zemlje, rušiti korumpirane režime i formirati takozvane kalifate sa tim starim, prastarim islamskim idejama. Nakon završetka rata Afganistanski Arapi kako su nazivali dobrovoljce koji su došli boriti se u Afganistan morali su potražiti novo mjesto za život. Budjahedinske frakcije nisu ih više trebale. Mnoge od sedam frakcija su i tijekom rata prijeko gledale na ekstremni dio dobrovoljaca. Pakistan ih također više nije trebao, a Egipat i Alžir zahtijevali su od pakistanske vlade da ih protjera. Jer oko 1000 do 1500 dobrovoljaca vratilo se u Alžir gdje su činili kralježnicu islamističke gerile koja ratuje protiv vlade. Taj rad do od danas odnio oko stotinjak tisuća života. Oni koji su se vratili u Egipat postali su ključni članovi terorističkih skupina džama islamije i egipatskog džihada. Jer čim su se Rusi povukli, onaj afganistanski režim se trgao još dvije, tri godine, zatim se je urušio, i došlo je do strašne frakcijske borbe, osobito u Kabulu, on je praktički bio uništen, 12 plemena etničkih skupina su međusobno ratovane i tada Talibana još nema. Međutim, u Pakistanu pakistanska vlada izdaje jedan dekret, vojne hunte su na vlasti, da jednostavno te strane da dragovojce više ne može trpiti na vlastitom tlu nikakve logore, da to se s mjesta mora demontirati, s čimi su se Amerikanci složili ili je njihov cilj postignut, Rusa više nema u Afganistanu, prijetnja više nije, to je već sad unutarnji sukup, građanski rat i koji se prije svega tiče Afganistana, a ne više Pakistana, i uh, Osama bin Laden je duboko razočaran i smatra da je ostavljen uh, na cjedilu i tada po prvi put uh, on javno uh, zajedno sa uh, najradikalnijim klericima koji su se također uh, islamskim pridružili borbi počinje istupati antiamerički zajedno sa Aymanom za zawahirijem Ko zna što bi se dogodilo s afganistanskim Arapima i Bin Ladenom da se u svetu nije umješao Sadam Hussein. Godine 1980. Sadam Hussein zapovjedio je svoje vojsci da napadne Iran i zauzme njegov dio Šatal Araba, rijeke koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa i tako pribavi Iraku kako nova nafna polja, tako i širi izlaz na more. Iran se Husein učinio slab nakon Islamske revolucije i znao je da napad na Iran kojim je vladala radikalna islamistička vlada neće smetati niti Sovjetskom savezu niti Sjedinim američkim državama. Ali Iran se nije dao poraziti. Nakon deset godina, nakon ogromnih gubitaka, Hussein je morao potpisati mir s Iranom. Kranica se nije pomakla niti za metar. Sada je Hussein okušao streću na jugu. Ali tada se dešava nešto što ja mislim bila prekretnica.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 i Sadamovi planovi su zapravo doveli kuću Saud do, do iz, granice izbezumljenosti. Irak je okupirao Kuwait drugog kolova za 1990. godine. Tri dana kasnije američki predsjednik George Bush Stari izjavuje na konferenciji za novinstvo da ta agresija neće proći nekažnjena. A dan nakon te konferencije šest kolovoza za kralj Saudijske Arabije Facht susreo se s američkim tajnikom za obranu Richardom Cheynijem i generalom Normanom Schwarzkopfom, zapovjednikom središnjeg zapovjedništva, u čjem je područje odgovornosti bio i arapski poluotok. Švorskov je generalu i članovima kraljevske obitelji pokazao satelitske snimke iračkih jedinica raspoređenih duž saudijske granice. Neke su iračke tenkovske jedinice čak ušle u saudijski teritorij. Tada je došao redna tajnika za obranu da postavi kralju neka važna pitanja. Taj trenutak opisao je general Norman Švorskov u intervju za emisiju Frontline. U tom trenutku stao sam u stranu. Bio je to kraj mojeg izlaganja. Tajnik Čeni preuzeo je izlaganje od mene i rekao kralju faktu tri stvari. Prvo, da smo spremni dovesti naše trupe u kraljevinu Saudijsku Arabiju kako bismo je branili. Drugo, da smo spremni ostati i jamčiti sigurnost kraljevini koliko god to treba. I treće, rekao im je da ćemo otići iz kraljevine kad dođe vrijeme za odlazak. Nakon što je to tajnik Čeni rekao, počela je između kralje i članova kraljevske obitelji rasprava na arapskom. To nije bila duga rasprava, ali je bila itakako žestoka. Na kraju te rasprave kralj se okrenuo i rekao Okej, okay. i ja sam skoro pao sa stolice, jer sam tamo sjedio i mislio da će nam zahvaliti na podacima i reći da će nam se još javiti o tom pitanju. I tada je kralj rekao Okej, okay. svi smo zaustavili dah i tajnik Čeni rekao Dakle, vi se slažete? I kralj je rekao, slažem se. Kasnije američki veleposlanik u Saudijskoj Arabiji koji je znao arabski prepričao Švorsku fujčeniju razgovor između kralja i članova njegove obitelji. Članovi obitelji tražili su od kralja da ne požuruje s odlukom i da Kuvajčani nisu toga vrijedni. Tada je kralj rekao, sada Kuvajčani žive u našim hotelima baš zato što nisu bili spremni donijeti ovakvu odluku. Ja ne namjeravam ponoviti takvu pogrešku. Jer oni shvatili da će tih 300 tisuća iskusnih vojnika sa 5000 tenkova, 20 tisuća topova i više cijevnih raketnih bacača da će nakon Kuwaita, za koje je sadan tvrdio da je to 18. odmetuta Iračka provincija, zapravo je želio naftu, Kuvetsku, da bi se oporavio od gubitaka koji je imao uh, u ratu s Irancima, da bi brzo te uh, uh, štete nadoknadio. Uh, uh, Saudijska Arabija, dvor, mnogi na dvoru su smatrali, uh, uh, osobito ovi klerici, uh, vrhovno vjersko vijeće da je to završena stvar. Kuvet je pao, sada je mi uzao, što nas briga? Ovi će onako živjeti, imaju ogromne milijarde suda po inozenstvu, kuvackim šejcima neće biti loše i negdje drugdje u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Međutim, Saddam Hussein, do tada miljenik, poten i miljenik Zapada i Velike Britanije i Sjedinjeg država, sve zbog, naravno, Irana, jer moj neprijatelj, moj neprijatelj je meni prijatelj, i otišao predaleko, počeo se igrati geopolitike i zapad jednostavno Amerikanci se nisu htjeli pomiriti činjenicom da Kuvajt i s obzirom na svoju naftu i s obzirom na svoj položaj bude progutan od strane a, a, a, Iraka, takvog jednog agresivnog Iraka koji razvija oružja za maštrovno uništenje u ono doba koji možda može dobiti atomsku bombu, ako dobije kuvetsko naftno bogatstvo Doista to može, može napraviti. Tada su izuzetno nervozni bili Izraelci koji su tvrdili da će oni poduzeti uh, akciju da se, da, da, i ubiti Sadama ukoliko to ne naprave Amerikanci ili neko drugi. Tada u Saudijskoj Arabiji shvaćaju da je zapravo da su oni sljedeći na redu. Sama Bin Laden nije pokazivao nikakvu naklonost prema Sadamu Huseinu. On je za njega bio primjer svjetovnog i bezbožnog ladara koji surađuje s neprijateljima islamskog svijeta. Bin Laden ponudio kući Saud svoje usluge. Njegovi afganistanski Arapi doći će u kraljevinu kako bi obranili i kako bi oslobodili Kuvajt. Bin Laden okupit će svoje stare ratne drugove i pozvati nove dobrovoljce kako bi izbacili iračku vojsku iz Kuvajta. Kraljevska kuća odbila je tu ponudu. Svoju su obranu stavili u ruke sjedinjenih američkih država. George Bush Stari i njegovi diplomati pažljivo su izgradili protuiračku koaliciju, dok je vojni stroj koji se spremao za sukop sa sovjetskom vojskom stizao u Saudijsku Arabiju. Uz američku vojsku u kraljevinu su došli britanski, francuski, ali i egipatski i sirijski vojnici. Ali za bin Ladena dolazak američke, britanske i francuske vojske bio je strašan udarac. Kuća Saud, koja je trebala štititi sveta mjesta Islama, Meku i Medinu, na svoje tlo primila nevjerničke vojske. Al-Qaida možda je začeta u pešavarskim kućama i izbegličkim logorima ili u taborima u Afganistanu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 ultraradikali nikada nisu uh, vladajuće kući Sauda oprostelja. To je da na sve to uh, arapsko tlo, arapskog poluotoka, datle, zemlju u kojoj postoje Meka i Medina, da dovedu strane trupe. Bez dozvole vrhovnog uh, vjerskog uh, vijeća, bez fatve koja je obavezna, ima ono što je dozvoljeno i ono što je zabranjeno, Uh, samo zbog uh, straha za vlastitu uh, kožu. I s obzirom da su još od uh, konca 40. godina Amerikanci imali u Dahramu veliku zrakoplonu bazu,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 ne treba ništa pitati, ne treba ništa platiti. Dobiće badava naftu, ali moraju zaštititi od Ira, Irak od Ira, iračkih trupa, od Sadama Husejna. Koštovani slušatelji, slušali ste povišće tvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Lazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Franjo Mužević, emisiju redije vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.